Похід Василя Пояркова на Амур Згодом центром, із якого виходили експедиції росіян-землепрохідців, став Якутський острог. Козаки вже знали від Івана Москвітіна про річку Амур. До того ж, серед них поширювались чутки про дуже багатий на соболів і цінні метали район річки Шилки. Тож якутський воєвода наважився відправити до благодатних південних земель експедицію. На чолі він поставив Василя Даниловича Пояркова. У 1643 році струги або плоскодонні дерев'яні кораблі Пояркова спустилися могутньою леною аж до гирла її притоки Алдану. Цілий місяць на веслах, а часом і за допомогою линви кораблі повільно рухалися вперед. Ще важче стало пливти річкою Гонам. Козаки, не шкодуючи власних сил, боролися з її швидкою течією та великою кількістю порогів. Восени, коли річка спинилася, загону довелося рубати ліс і будувати зимовище. На Гонамі Поярков залишив частину людей із кораблями і припасами, а сам вирушив у подальшу мандрівку на лижах і нартах із загоном, що налічував 90 осіб. Козаки дісталися до країни Даурії, жителі якої займалися скотарством і землеробством. Даури напрочуд дружньо зустріли Пояркова і без жодного опору заплатили йому ясак. Коли до загону приєдналися козаки, які залишалися на зимовищі, Поярков вирішив рухатися далі, униз потужною річкою заєю. Вона впадала в іще одну, повноводнішу річку. Поярков вирішив, що це і є Шилка, проте помилився. Так, у літку 1644 року росіяни вперше опинилися на берегах Красення Амуру. Козаки плавали Амуром ціле літо, поки дісталися його гирла. Було вирішено спинитися на зимівлю, і на одному з островів спорудили перше російське поселення в тутешніх місцях. На весні 1645 року козаки збудували великий корабель і вийшли на ньому до Амурського лиману. Спочатку експедиція рухалася вздовж материкового берега Сахалінської затоки, а потім вийшла до Охотського моря. Коли нарешті в червні 1646 року Поярков повернувся до Якутська, його загін налічував усього 20 осіб. Одначе зроблені відкриття були надзвичайно важливими. Землепрохідці пройшли новим шляхом від Лени до Амуру, а Поярков став першим із росіян, хто спустився Амуром до моря. Чи знаєте ви, що на Амурі козаки не переставали дивуватися, як тут багато червоної риби? Восени був масовий хід Кети, тож вона буквально виповзала на берег.